Батів на СІНН «Після 35 років безуспішних спроб, – заявив сенатор, – нам навряд чи вже вдасться виявити позаземне життя». «А якщо ви помиляєтеся? – запитала Марджорі Тенч. Секстон театрально закотив очі. «Заради Бога, міс Тенч, якщо раптом виявиться, що я помиляюся, я готов з'їсти власного капелюха» усі присутні в кімнаті Рузвельта розсміялися. Такий спосіб, яким Тенч загнала сенатора в кут, міг показатися жорстоким і грубим, проти глядачі начебто цього не помічали. Зарозумілий, самовпевнений тон сенатора видавався зараз настільки кумедним, що всі просто вирішили, що йому заслужено перепало на горіхи. Президент озирнувся, шукаючи поглядом старшого радника. Він не бачив тень уже давно, відтоді як вона кудись зникла на початку прес-конференції. Дивно, зараз її теж не було. Президентові це здалося підозрілим. Адже це був її тріумф. Телевізійний випуск новин продовжувався. Репортери інформували слухачів про гігантський політичний ривок Білого Дому і катастрофічне падіння. Сенатора Секстана. як багато може змінити один єдиний день, подумав президент, а в політиці увесь твій світ може невпізнано змінитися буквально за мить. До світанку йому належало ще глибше усвідомити істинність цієї думки. Пікерг може стати великою проблемою, сказала Тенч. Екстром надто поглинутий цією новою інформацією не помічав, як шторм за стінами житлосфери скаженів дедалі більше. Бреніння тросів змінилося на вищання, і співробітники НАСА знервовано вишталися туди-сюди і теревенили, але спати не лягали. Думки екстрома загубилися в зовсім іншому штормі. В тому, що назрівав у Вашингтоні, і міг призвести до політичного вибуху. За останні кілька годин виникло багато проблем, і всі ці проблеми екстом намагався розв'язати. Проте одна з них непокоїла набагато більше, аніж решта разом узяті. Пікерінг може стати великою проблемою. Не було на світі іншої людини, з якою Екстрему так не хотілося б міритися силою та кмітливістю, як спікерінгом. Уже багато років директор національного управління військово-космічної розвідки тероризував НАСА, намагаючись чинити тиск на політику секретності обстоюючи пріоритет окремих місій і різко критикуючи дедалі зростаючу кількість невдач і відвертіх провалів. Екстрем чудово знав, що відраза пікерінга до космічної агенції має куди глибше коріння, аніж нещодавна історія із стратою супутника, вартістю, мільярд доларів на стартовому майданчику, витік секретних відомостей чи то боротьба за кваліфікованих співробітників. Претензії Пікерінга до НАСА були нескінченною драмою розчарування та огиди. Космічний корабель НАСА, Х-33, яким передбачалося замінити нинішній корабель багаторазового використання, запізнився на цілих п'ять років. Це означало, що десятки програм з обслуговування та запуску супутників було або скасовано, або покладено на полицю. А недавна лють Пікерінга у зв'язку з Х-33 досягла точки кипіння. Після того, як він дізнався, що Наса повністю скасувала цей проект, фінансові втрати склали 900 мільйонів доларів. Ексан підійшов до свого кабінету, відсунув ширму і увійшов. Усівши за стіл, він охопив голову руками. Треба було приймати рішення. День, що починався так прекрасно, поволі перетворювався на кошмар. Директор НАСА спробував уявити себе на місці Вільяма Пікерінга. Що цей чоловік зробить далі? Чоловік такого розуму мусив розуміти всю важливість сьогоднішнього відкриття і мав би проігнорувати декотрі кроки космічної агенції, зроблені у віччі, не міг він і не усвідомлювати те непоправні наслідки, до яких призведе знеславлення цього урочистого моменту. Що Пікерінг збирається робити з інформацією, яку має в розпорядженні? Припостить її непоміченою чи безжально змусить нас оплатити за допущені промахи? Екстром невдоволено поморщився. Він майже не сумнівався в тому, як вчинить директор військово-космічної розвідки. Зрештою Пікерінг мав до НАСА дуже серйозні претензії. То були задавна не особиста горе і злість. Рейчел мовчала, відсторонено втупившись у салон літака, що прямував уздовж канадської берегової лінії затоки Святого Лаврентія. Толан сидів поруч, розмовляючи із корки – Попри те, що більша частина доказів свідчила про справжність метеорита, зізнання Корки, що вміст Нікелю виходив за межі, визначеного наперед діапазону середніх величин, знову розворушило початкові підозри Райчел. Потаємне введення метеорита в товщу криги мало сенс лише як частина блискуче задуманого шахрайства. Проте решта наукових даних вказували, на достовірність метеорита. Рейчел знову подивилися на зразок, який і досі міцно стискало в руці, зосередившись на крихітних хондрах. Майкл і Коркі якраз обговорювали ці металеві вкраплення, користуючись малозрозумілими науковими термінами. Для Рейчел вони були як китайська грамота, в рівних рівні хризоліту, метастабільні скляни матриці – Метаморфічна регомогенізація. Але суть їхньої розмови не викликала сумнівів. Вчені сходилися на думці, що хондри, безперечно, мають позаземне походження. Ці дані не сфальшовано. Рейчел перевернула зразок і провела пальцем по краю, де була помітна частина кори плавлення. Обвуглена поверхня здавалася відносно свіжою, а не трьохсотрічною. Коркі стверджував, що завдяки герметизації в товщі льоду камінь не зазнавав атмосферного впливу, а тому уник ерозії. Це здавалося логічним. Рейчел бачила по телевізору програми, у яких показували людські останки віком 4 тисячі років витягнути з льоду. На них зберігалася навіть шкіра. Коли Рейчел придивилася до Кірки, їй раптом спала дивна думка – Очевидну частину інформації було упущено. Цікаво, чи це була загальна вада всіх даних, які їй надали, чи хтось просто забув на це вказати. Рейчел різко обернулася до Марлінсона. А хто-небудь займався датуванням кори плавлення? Корки розгублено подивився на неї. Що? Обгорілу частину хто-небудь досліджував? Тобто, чи відомо достеменно, що цей камінь обгорів саме під час юнгерсольського падіння? Вибач, – знизав плечі астрофізик, але це неможливо встановити. Окиснення зрушує всі необхідні ізотопні маркери. А крім того, швидкість розпаду ізотопів дуже мала, щоб можна було вимірити вік чогось молодшого за 500 років. Рейчел якусь мить поміркувала над почутим – Розуміючи тепер, чому час утворення кори не був включений до загальних даних. Отже, камінь міг обвуглитися і за часів серед і якийсь тиждень тому. Толан посміхнувся. На жаль, наука наразі не здатна дати відповіді на всі запитання, що виникають. Рейчел почала міркувати в голос. «Кора – плавлення. Це лише сильно обгоріла поверхня». Судячи із слів Корки, вона могла з'явитися на камені у будь-який час протягом 500 років, до того ж абсолютно різними способами. Неправильно, заперечив Корки, різними способами. Ні, тільки одним способом під час спадіння крізь атмосферу. Отже, іншої можливості не існує. А якщо щодо печі? Печі? перепитав Курки, ми розглядали зразки під електронним мікроскопом. Навіть найчистіша піч залишила би сліди палива на поверхні каменя, байдуже якого палива – ядерного, хімічного, викопного. А крім того, як стосовно борозен від тертя в атмосфері, їх у печі не одержиш. Рейд зовсім забула про борозне на поверхні метеорита, що чітко визначають напрям падіння. Схоже, він дійсно летів крізь атмосферу. А як стосовно вулкана, припустила вона, порода силою викинута з кратера. Коркі похитав головою. Неможливо, бо опік аж надто чистий. Рейд поглянула на Толанда. Океанограф кивнув. Вибач. Але я маю деякі уявлення про вулкани, як підводні, так і наземні. Корки абсолютно правий. Вулканічні породи містять десятки токсинів. Двоокіс вуглецю, солі сірководневої кислоти, соляну кислоту. Усі ці речовини ми виявили би під час електронного сканування. Отже, хочемо ми чи ні, ця кора плавлення є результатом виключно чистого горіння. Спричиненого атмосферним тертям. Ричал зітхнула і відвернулася до вікна. Чисте горіння, словосполучення чомусь застрягло в її свідомості. Вона знову обернулася до Толанда. А що ти маєш на увазі під чистим горінням? Океанулог знизу плечима. Тільки те, що під електронним мікроскопом ми не бачимо залишків палива. І це означає, що горіння було викликано кінетичною енергією і тертям, а не хімічними чи ядерними процесами. Якщо ви не знайшли жодних елементів палива, то що у такому разі ви знайшли? Тобто, що саме входить до складу кори плавлення? Ми виявили, відповів корки, саме те, що і сподівалися – елементи, що входять до складу атмосфери – азот – Кисень, водень, жоден слідів нафти чи сірки, жодних вулканічних кислот, нічого особливого. Тільки те, що зазвичай з'являється, коли метеорит проходить крізь атмосферу. Рейчел відкинулася на спинку крісла. Думки почали фокусуватися. Коркі нахилився до неї. «Заради Бога! Тільки не починає зараз викладати теорію про те, що НАСА могло взяти камінь на космічний корабель, а потім з висоти скинути його на Землю, сподіваючись, що ніхто не помітить ані вогненної кулі, ані величезного кратера, ані вибуху. Якраз про це Рейчел і не подумала, хоча можливість здалася їй достатньо цікавою. Зрозуміла, мало імовірною, але все ж одно захопливою. Ні, її думки насправді витали набагато ближче до Землі. Природні атмосферні елементи, чисте горіння, борозне від проходження крізь атмосферу шаленою швидкістю, у віддаленому куточку мозку сполахнуло слабке світло. Чи збігається співвідношення атмосферних елементів, наявних на зразках, які ви досліджували, озвалася Рейчел, з на інших метеоритах. Їй здалося, що корки, хоче ухилитися від прямої відповіді. А чому ти питаєш? Рейчел побачила, що він сумнівається, і одразу ж відчула, як прискорено заколотала серце. Співвідношення відрізнялося, так? Це має наукове пояснення. Серце Рейчел аж підстрибнуло. А ви випадково не звернули уваги на незвичайно високий уміст якогось одного елемента? Толанд і Марлінсон обмінялися розгубленими поглядами. Так, відповів Коркі, але... Це був іонізований водень. Очі астрофізика стали круглими, як блюдця. А звідки ти знаєш? Майкл теж мав повністю приголомшивий вигляд. Рейчел прискіпливо поглянула на них. «Чому ви мені нічого не сказали? Тому що існує абсолютно логічне наукове пояснення цього явища», – заявив Коркі. «Я дуже уважно слухаю», – сказала Рейчел. «Ми дійсно виявили надлишок іонізованого водню», – сказав Марлінсон, «бо метеорит пройшов крізь атмосферу біля Північного полюса, де магнітне поле Землі – Створює аномально високу концентрацію іонів водню. Рейчіл спохмурніла. На жаль, я маю інше пояснення. Четвертий поверх штаб квартири Наса виявився зовсім не таким вражаючим, як хол. Довгі, однакові коридори з дверима офісів, розташованими через рівні проміжки вздовж стіни. Біля ліфта нікого не було. Ламіновані таблички показували в усіх напрямках. Габріель вирішила в напрямку, який вказувала табличка, тобто супутник-сканер. Попетлявши довгими коридорами та перехрестями, вона нарешті опинилася перед важкими сталевими дверима. На них виднівся трафаретний напис. «Полярний орбітальний сканер щільності. Керівник відділу Кріс Гарпер». Двері були замкнуті на електронний замок з карткою-ключем, захищений комутаційною панелью. Габрія приклала вуха до холодної металевої поверхні. На якусь миті й здалося, що звідки чується розмова або суперечка. А може й ні. Може почати гепати в двері, поки хтось не відчинить. Але її план спілкування з Крісом Гарпером Передбачав тоньші дії, аніж гепання у двері. Вона озирнулася, шукаючи який небудь додатковий вхід, але нічого не виявила. Біля дверей віднилася ніша прибиральника. Габріль зазирнула туди, сподіваючись побачити зв'язку ключів або картку, але не знайшла нічого, окрім ганчірок і щіток. Повернувшись до дверей, вона знову приклала вухо до холодного металу. Цього разу сумнівів не залишилося, дійсно лунали голоси, дедалі голосніше, і кроки, хтось узявся за ручку дверей. Вони відчинилися настільки раптово, що Габрель не встигла сховатися, відскочили у бік, притиснувшись до стіни за дверима, з кімнати вийшла група людей, щось голосно і збуджено обговорюючи, здавалося, вони сердяться» що в біса за проблему вигадав собі Гарпер він має бути на сьомому небі у таку ніч як ця хоче залишитися сам додав хтось із групи святкувати треба люди пішли і двері на пневматичних завісах почали зачинятися позбавляючи габріель укриття вона завмерла напружено спостерігаючи як науковці ідуть коридором простоявши нерухомо, поки двері майже не зачинилися, Абрель стрімко вхопилася за ручку, коли залишався зазор лише у кілька дюймів. І більше не рухалася, чекаючи, поки люди завернуть за ріг, надто захоплені розмовою, щоб озиратися назад. Скалатаючим серцем вона смикнула двері і увійшла до тьм'яно освітленого приміщення, а потім обережно. Щоб не клацнути, зачинила їх за собою. Величезна кімната нагадувала фізичну лабораторію в коледжі: комп'ютери, випробувальні стенди, електронне устаткування. Коли її очі звикли до сутінок, стали помітні розкидані всюди креслення, аркуші з обчисленнями. Світло линуло тільки з-під дверей офісу в дальньому кінці. Габрель тихо навшпиньки Підійшла, двері були зачинені, але крізь вікно було видно, що за комп'ютером сидить чоловік. Так що той самий, що був на прес-конференції НАСА, вона опізнала його, табличка на дверях сповіщала. Кріс Гарпер – керівник відділу. Проникнувши аж сюди, до цих дверей, Габриль раптово злякалася. Чи зможе вона подолати останню перешкоду? Дівчина згадала про впевненість секстон в тому, що Гарпер брехав на прес-конференції. «Я зроблю це новою точкою опори моєї кампанії», – сказав сенатор. «Були і інші люди, які чекали від Габріель інформації, яку можна було б використати проти нас, щоб зачепитися хоч за якийсь маленький плацдарм після сьогоднішньої ніщівної поразки». Після того, як обійшлася з нею теньч, Габріль горіла бажанням допомогти сенаторові і тим, що його підтримував. Вона підняла руку, щоб постукати, але несподівано завмерла. В голові прозвучав голос Іоланди. Якщо Кріс Гарпер брехав про супутник усьому світові, то з якого переляку він скаже правду тобі? Що змушує тебе вірити, що він скаже правду саме тобі? Що змушує? Страх, відповіла собі Габріель. Вона сьогодні вже мало не стала його жертвою. У голові її дозрів план. Він включав тактику, яку застосовував сенатор, щоб вибити інформацію з політичних опонентів. Асистентка багато чого навчилася у Секстона. Не все з цього можна було назвати привабливим чи естетичним, але сьогодні це стане і в пригоді. Якщо вдасться примусити Кріса Гарпера визнати, що він брехав, неважливо чому, то вона відкриє маленькі дверцята можливого успіху для кампанії сенатора. До того ж, Секстон був чоловіком, здатним викрутитися з будь-якої халепи, якщо матиме хоч один дюйм для маневру. План поводження із Гарпером ґрунтувався на тактиці, яку сам Секстон називав перебором – це був метод, Придуманий ще давньоримськими правителями для видурювання зізнань від злочинців, цей метод здавався оманливо простим. Викласти відомості, стосовно яких потрібне зізнання, а потім припустити дещо набагато гірше. Мета полягала в тому, щоб дати супротивнику можливість вибрати з двох зол менше, а в цьому випадку правду. Проте трюк вимагав упевненості в собі, а її тепер зараз і бракувала Габріель. Глибоко зітхнувши, вона ще раз подумки прокрутила план дій, а потім наполегливо постукала в двері кабінету. «Я ж сказав, що зайнятий», – вигукнув Гарпер з характерним європейським акцентом. Габріель постукала знову, цього разу сильніше. «Я сказав, що не збираюся святкувати». Тепер вона загупала в двері кулаком. Кріс Гарпер підвівся, відчинив двері. «Чорт, забирай!» «Не вживи!» Він раптом замовк, бо явно не очікував побачити Габріель. «Докторе Гарпер», – почала вона, спробувавши додати голосу твердості. «Як ви тут опинилися?» Обличчя Габріель було непроникним. «А ви знаєте, хто я?» «Ясна річ». Ваш бос кілька місяців поспіль збиткувався з мого проекту. Як ви сюди проникли? Мене послав сенатор Секстон. Гарпер обвів поглядом лабораторію за спиною Габріель. А де ж ваш почесний ескорт? Це не ваш клопіт. Сенатор має зв'язки у впливових колах. У цій будівлі? засумнівався Гарпер. Ви повелися нечесно, докторе Гарпер. На жаль, для вас сенатор уже скликав спеціальну сенатську комісію з розслідування ваших вигадок. Обличчям Гарпера промайнула тінь. Це ви про що? Такі розумні люди, як ви, не можуть дозволити собі розкоші вдавати з себе бовдорів, докторе Гарпер. Ви вскочили в халепу, і сенатор прислав мене, щоб запропонувати вам угоду». Сьогодні його виборчій кампанії завдано важкого удару, втрачати йому тепер нема чого, і тому, в разі необхідності, він готовий потягнути за собою в прірву і вас. Про що це ви, чорт, забирай? Габріль набрала в легені більше повітря і зробила перший серйозний хід у своїй грі. Недавно на прес-конференції ви сказали неправду щодо програмного забезпечення супутника. «Ми це знаємо. Це знають багато людей. Справа в іншому. Не встиг Гарпер розтолити рота, щоб заперечити, як Габріль помчала вперед на всіх парах». «Сенатор міг би зараз вдарити на сполох щодо вашої брехні, але його це не цікавить. А цікавить дещо більше і важливіше. Думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі?» «Ні». «Ось що пропонує сенатор». «Ви готові мовчати про вашу брехню щодо програмного забезпечення, якщо ви повідомите йому ім'я того високопосадовця НАСА, з яким ви разом привласнюєте державні кошти?» мить здалося, що очі Кріся Гарпера ось-ось вискочать з орбіт. «Що? Я нічого не привласнюю. Раджу вам думати, що говорите, сер. Сенатська комісія збирає документи ось уже кілька місяців. Невже ви дійсно думаєте, що зумієте викрутитися, підтасовуєте документацію про супутник-сканер і спрямовуєте насівські бюджетні кошти на приватні рахунки? Брехня та привласнення грошей можуть довести вас до в'язниці, пане Гарпер. Але ж я нічого такого не робив. Тобто ви хочете сказати, що не брехали щодо спутника сканера? Ні, хочу сказати, що не привласнював грошей, чорт забирай. Отже, ви і справді брехали щодо сканера. Гарпер от витріщився, не знаючи, що сказати. Забудьте про брехню, відмахнулася Габрель. Сенатора Секстена не цікавлять ваші вигадки на прес-конференції. Ми до такого вже звикли. Ваша агенція. Вивела метеорит, і всім байдуже, як саме це відбулося. Пане Сексена цікавить привласнення грошей. Він хоче розібратися з одним високопосадовцем НАСА. Просто скажіть, з ким ви працюєте, і сенатор відповідає від вас розслідування. Щоб не ускладнювати справу, назвіть на ім'я спільника і все. Інакше сенатор влаштує публічний скандал, і почне розповідати про махінації з програмним забезпеченням і тимчасове усунення проблем, якого насправді не було. Ви блефуєте? Я не привласнюю державні гроші. Ви справжній брехун, пане Гарпер. Я бачила документи на власні очі. Ваше ім'я фігурує в усіх і таких документів багато. Присягаюся, я і гадки не маю про якісь там привласнення. Габріель розчаровано зітхнула «Поставте себе на моє місце, доктор Гарпер Напрошуються лише два висновки Або ви мені брешете, так само як брехала на тій прес-конференції Або говорите правду І в такому разі якась впливова фігура з вашої агенції Підставляє вас як хлопчика для биття Щоб прикрити власні гріхи Це твердження змусило Гарпера замислитися Габріель поглянула на годинник. «Пропозиція сенатора чинна протягом однієї години. Ви можете врятуватися, назвавши ім'я високопосадовця НАСА, разом з яким привласнюєте гроші платників податків. Ви не цікавите Секстона. Йому потрібна велика риба. Зрозуміло, що той, про кого йдеться, має тут у НАСА певну владу. Тому він або вона і зміг влаштувати так, що в паперах стоїть ваше ім'я, таким чином роблячи з вас офіційного цапа. Гарпер похитав головою – ви брешете, і ви готові заявити це на суді. А як же? Я заперечуватиму абсолютно усе. Під присягою призирало, пирхнула Габрієль. Припустимо, що ви також заперечуватиме свою брехню щодо справжності програмного забезпечення супутника. Вона поглянула просто в очі Гарперу, і серце її загупило ще сильніше. Вибирайте, пане Гарпер, серед американських в'язниць є дуже некомфортні. Гарпер не відвів погляд, і Абріль напружила всю свою силу волі, щоб він зламався. На якусь миті здалося, що вона перемогла, та коли керівник відділу заговорив, його голос був твердим, як криця. Міс Еш ледве стримував лють, дозволяючи їй виявлятися лише в промовистому, палаючому погляді. Ви намагаєтесь висмоктати з пальця проблему, і хапаєтеся за соломинку, і ви, і я. «Ми обидва чудово знаємо, що ніякого привласнення грошей у нас не відбувається, а єдина людина у цій кімнаті, яка брише – це ви». Габріель відчула, як зацепенів кожен м'яс її тіла. Погляд Гарпера був гнівним і осудливим. Їй хотілося обернутися і втекти. «От дурепа! Надумала блефувати з ученим ракетником. Чого ти в біса чекала?» Вона внутрішньо зібралася і навіть голови не опустила. Усе, що я знаю», – паріровала вона, відчайдушно намагаючись зобразити впевненість і байдужість. «Так це те, що я на власні очі бачила викривальні документи. Вони містять переконливий доказ, що і ви особисто, і хтось іще дозволяли собі привласнювати кошти НАСА. Сенатор попросив мене сьогодні прийти сюди, і запропонувати вам вибір – назвати ім'я співучасника або узяти усю провину на себе. Я повідомлю панові Секстену, що ви визнали за краще спробувати щастя в суді. Там ви зможете повторити все, що зараз стверджуєте тут, що ви не займаєтеся привласненням грошей і не брехали щодо програмного забезпечення супутника сканера». Вона похмуро усміхнулася. Після отієї недолугої прес-конференції два тижні тому я чомусь дуже в цьому сумніваюся. З цими словами Габріель різко повернулася і попрямувала через темну лабораторію до виходу. У голові крутилася думка. А чи не доведеться їй самій сидіти у в'язниці замість доктора Гарпера? Високо тримаючи голову, вона пішла геть чекаючи, що доктор Гарпер покличе її назад. Але ніхто нікого не покликав. Габріель штовхнула важкі металеві двері і вийшла в довгий порожній коридор, сподіваючись, що ліфти тут не захищені, як унизу в холі. Вона програла. Попри всі її зусилля, Гарпер так і не клюнув. Можливо, на своїй прес-конференції він казав правду, подумала вона. Раптово коридором прокотився гуркіт, то позаду неї різко розчинилися металиві двері. — Міс Еш, — пролунав голос Кріса Гарпера, — присягаюся, я дійсно нічого не знаю про привласнення грошей, я чесна людина. Серце Габріель тьохнуло, з усиллям волі вона змусила себе не зупинятися. Байдуже, знизивши плечима, вона кинула через плече. Одначе... Ви брехали на прес-конференції. Тиша. Габріель, не зупиняючись, простувала коридором. Зачекайте, скрикнув Гарпер. Він під стрибом наздогнав її тепер і шув поряд, блядий, немов крейда. Уся ця історія щодо привласнення грошей, знитивши голос, продовжував він. Думаю, я знаю, хто мене підставив. Габріель зупинилася, як укопана боячись повірити власним вухам, і постаралася обернутися якомога повільніше і спокійніше. І ви збираєтеся переконати мене в тому, що вас хтось підставив?» Гарпер важко зітхнув. «Присягаюся, що нічого не знаю про привласнення коштів, але якщо проти мене існують якісь докази, купа доказів...» Гарпер знову зітхнув. «Отже...» «Все це підлаштовано, щоб у разі потреби мене дискредитувати. Існує лише одна єдина людина, яка могла це зробити». «Хто?» Кріс Гарпер поглянув просто в очі Габріель Еш. «Лоуренс Екстром ненавидить мене». Габріель витріщилася на інженера. «Директор НАСА?» Гарпер похмуро кивнув. «Це він змусив мене брехати» на тій прес-конференції. Хоча силова установка літака «Аврора» працювала лише на половину своєї потужності, група «Дельта» мчала крізь ніч зі швидкістю, що втричі перевершувала швидкість звуку – понад дві тисячі міль за годину. Безперервне пульсування двигунів, розташованих у хвостовій частині, надавало полютові гіпнотичного ритму, а внизу, на відстані тисячі футів, поверхня океану шалено вирувала, збурена вакуумною хвилою, яку залишав після себе літак. Ця хвиля здіймала до гори північні хвости 50 футів заввишки двома довгими паралельними смугами. Аврора була одним із тих літаків, про існування яких ніхто не мав навіть підозрювати. Проте всі про них знали. Навіть телеканал Discovery розповідав про цю машину і її випробування в штаті Невада. Ніхто й гадки не мав, як саме стався витік інформації. Чи то через постійні неботруси, чутні навіть у лос анджелесі чи то через нафтовиків, що працювали у Північному морі і бачили літак, чи то через якусь телепня в адміністрації, що залишав відомості про машину у відкритому бюджетному звіті. Втім... Яке це мало значення? Пішла гуляти чутка. Військово-повітряні сили мають літак, здатний розвивати неймовірну швидкість, і він уже давно літає в небі над головами людей. Побудований фірмою Lockheed літак «Аврора» найбільше нагадував сплюснутий м'яч для гри в американський футбол. Він мав 110 футів завдовжки і 60 завширшки. Корпус виблискав термокерамічними плитками, дуже схожими на ті, що використовувалися на шатлах. Неймовірно швидкий забезпечувала нова, досі небачена система, відома під назвою – імпульсний детонуючий хвильовий двигун. Палувом для нього слугував чистий водень, що залишає в небі характерний пульсуючий слід, тому Аврора літала виключно вночі. Команда «Дельта» насолоджувалася розкішю, небаченої швидкості, обгоняючи своїх жертв. Спецназівці мали прибути на східне узбережжя менш ніж за годину – на дві години раніше від здобичі. Спочатку вони хотіли просто вистежити і збити літак з експертами. Проте контролер справедливо побоювався, що інцидент засвітиться на екранах радарних установок і спричинить ретельне розслідування. Простіше дозволити літаку приземлитися. Так вирішив контролер. Щойно з'ясується, де саме відбудеться посадка, Бійці Дельти вирушать у потрібну точку. Коли вони пролітали над пустельним Лабрадорським морем, кодований переговорний пристрій видав сигнал. Дельта-1 відповів. «Ситуація змінилася», – поінформував електронний голос. «У вас з'явився інший об'єкт. До того, як приземляться Рейчел Секстон і вчені. Інший об'єкт? Дельта-1 перечував такий поворот. Події розгорталися стрімко. Судячи з усього, у кораблі контролера з'явилася іще одна пробоїна, і треба було щонайшвидше залатати її. «Дельта-1» нагадав собі, що цієї пробоїни не трапилося б, якби вони зробили свою справу на льодовику як слід. Не залишалося сумнівів у тому, що зараз вони ліквідують наслідки своєї ж помилки». У справу ще дехто втрутився, повідомив контролер. Хто саме? Контролер секунду помовчив, а потім назвав ім'я. Троє військовиків спонтоличено перезернулося. Це ім'я вони знали дуже добре. Не дивно, що контролер вагався називати ім'я. Для операції, що спочатку планувалося як безкровна, кількість жертв та її статус стрімко зростали дельта один відчув, як напружуються усі його м'язи. Контролер готувався повідомити їм, як і де належить знищити новий об'єкт. «Ставки значно зросли», – зазначив безбарвний голос. «Слухайте уважно, інструктую лише один раз». А високо вгорі, над північною частиною штату Мен, «Гольфстрім Г-4» мчав до Вашингтона. І на його борту Майкл Толанд і Коркі Марлінсон уважно слухали пояснення Рейчел стосовно підвищеного вмісту іонів водню в корі плавлення метеорита. Нас саме в розпорядженні приватний випробувальний полігон, який називається Пламбрук Стейшн, почала пояснення Рейчел, ледве вірячи у те, що й доведеться про це розповідати. Вона не звикла поширювати секретну інформацію, проте за даних обставин Толанд і Марлінсон мали право її знати. Власне, Пламбрук – це випробувальний майданчик для радікально нових систем двигунів, розроблених у лабораторіях НАСА. Років зодва тому мені довелося аналізувати матеріали щодо нової розробки, котру НАСА якраз випробувала. Щось на кшталт двигуна розширеного циклу. Корки підозріло на неї поглянув. Двигуни розширеного циклу перебувають на стадії теоретичної розробки на папері. Їх ще ніхто не випробовує на практиці. Це станеться не через одне десятиріччя. Рейчел похитала головою. Вибач, Корки, але НАСА вже має прототипи і випробовує їх. Що «Недовірливо», – сказав Марлінсон. «Ці двигуни працюють на рідкій суміші кісню і водню, яка замерзає в космосі, тому НАСА вони не цікавлять. Їх представники стверджують, що навіть не намагатимуться будувати подібні двигуни ДОТи, доки не розв'яжуть проблему із замерзанням палива. Вони вже розв'язали цю проблему, позбавилися кісню і перетворили паливо «На кашу подібну водну суміш. Горить вона дуже потужно і дуже чисто. Це паливо – одне з претендентів на використання в силових установках, якщо НАСА посилатиме кораблі на Марс». Коркі ця новина явно приголомшила. «Цього не може бути». «Може», – коротко відповіла Рейчел. «Я складала про це доповідь президенту». Мой бос став дибкий, бо НАСА хотіла публічно заявити про водного як як превеликий успіх, а Пікерінг вимагав, щоб всю інформацію віднесли до розряду секретної. Але чому? Немає значення, відмахнулася Рейчел, не збираючись розголошувати більше таємниць, ніж це необхідно. Правда ж полягала у тому, що Пікерінг, Прагнув засекретити нову розробку в цілях національної безпеки, яка останнім часом викликала дедалі більше тривогу. Мало хто про це знав, але причина полягала в бентежне стрімкому розвиткове китайських космічних технологій. Китайці якраз розробляли вбивчу систему запуску бойових ракет, яку збиралися продавати усім, хто більше заплатить. Більшість потенційних клієнтів були ворогами Сполучених Штатів, Наслідки для безпеки країни могли виявитися просто катастрофичними. Проте управління військово-космічної розвідки знало, що для своєї пускової установки китай збирається використати застаріле паливо, і Пікерінг не збирався дарувати їм відомості про перспективніше пальне водневу суміш, створену фахівцями НАСА. Отже, збентежено мовив Толанд. «Ти стверджуєш, що НАСА має в розпорядженні двигуни чистого горіння, що працюють на скрапленому водні!» Речі лківнула. «Я не маю цифр, але хлопні температури цих двигунів у декілька разів перевищують звичайні, і це змушує НАСА займатися розробкою нових матеріалів для сопла». Вона помовчила. «Великий камінь, поміщений біля сопла такого двигуна, Буде опалений вихлопним потоком із підвищеним вмістом водню, розігрітим до небувалої температури, от і матимемо чудову кірку, точнісінько як на метеориті. «Уближ», – сказав Коркі, ми повертаємося до теорії фальшивого метеорита. Толанд раптово зацікавився. А взагалі це ідея. Виходить, кругляк треба підкласти під космічний корабель який збирається злетіти. «Я в одному літаку з двома психами», – пробурмотів Марлінсон. «Корки», – звернувся до нього Толанд, – «можна ж припустити, що камінь, покладений в полі викиду такого двигуна, здаватиметься опаленим так само, як і той, який пролетів крізь щільні шари атмосфери. Хіба ні? Навіть напрям борозин і обтікання розплавленої речовини – «Будуть такими самими». «Не заперечую», – ще тихіше відповів Коркі. «А чисте паливо, про яке говорить Рейчел, не залишає жодних хімічних решток, тільки водень, підвищений рівень іонів водню в корі плавлення». Коркі закотив очі. «Послухай, якщо один з подібних водневих двигунів дійсно існує і працює на кашкоподібному водню», то, напевне, це можливо, але притягнуто за вуха. Чому ж, здивувався Толанд. процес здається достатньо простим. Рейчел кивнула. Потрібен лише камінь із відбитками живих організмів віком 190 мільйонів років. Обпали його у викидах двигуна, що працює на скрапленому водні, і засунь у льодовик, майже готовий метеорит. Для туристів «Можливо», – заперечив Марлінсон, – «але не для вчених. Ти і досі не пояснила наявність хондр». Рейчел спробувала пригадати, як Оркі пояснював появу хондр. «Здається, ти казав, що хондри виникають у результаті швидкого нагрівання і охолоджування в космосі. Так?» Марлінсон зітхнув. «Хондри утворюються, коли камінь, охолоджений у космосі, Раптово піддається нагріву до температури часткового плавлення приблизно до 1550 градусів Цельсія. Потім камінь повинен знову охолонути, причому неймовірно швидко, і тоді вкраплення з розплавленою речовиною перетворюється на хондри. Толанд уважно подивився на приятеля. А хіба такий процес не може відбутися на землі? «Не може», – впевнено сказав астрофізик. «На нашій планеті просто не трапляється таких температур, здатних викликати настільки стрімкі процеси. Тут йдеться про ядерне нагрівання і про абсолютний нуль у космосі. Такі екстремуми на нашій планеті неможливі». Рейчел задумалася. «Принаймні у природних умовах». Коркі обернувся до неї. «Як це слід розуміти? А так, чому, власне, процеси нагрівання і охолодження не можуть бути штучно відтворені на цій планеті?» – поцікавилася вона. «Камінь запросто міг бути опалений водновим двигуном, а потім швидко охолоджений у кріогінній морозилці». Коркі здивовано витріщився. «Штучні хондри! Це припущення!» Абсурдне припущення, заперечив астрофізик, показуючи на зразок. Невже ти забула? Хондри були неспростовно датовані, і їх вік становить 190 мільйонів років. Він заговорив поблажливо в'їдливо. Наскільки мені відомо, міс Секстон, 190 мільйонів років тому ще ніхто не мав ані двигунів на скрапленому водні, ані кріогенних морозивок. Хондри. «Чи не хондри?» – подумав Толанд, «Але аргументи невблаганно накопичуються». Декілька хвилин він мовчав, глибоко приголомшлений останнім припущенням речел щодо кореплавлення. Її гіпотеза, хоча і відчайдушно смілива, все-таки відкривала нові горизонти і дозволяла його думкам рухатися в інших напрямах. Якщо кору плавлення, можна пояснити – то які подальші можливості це відкриває? «Чому ти мовчиш?» – спитала Рейчел, сідаючи поруч. То він підвів голову. На мить при т'явному освітленні салону літака в очах Рейчел він побачив ніжність, що нагадала про Селію. Прогнавшись з погоди, він стомлено зітхнув. «Я просто думав». Рейчел посміхнулася. «Про метеорити?» «А про що ж іще?» Перебирав подумки докази, намагаючись врахувати, що залишається. «Схоже на те». «Ну, і що ти надумав?» «Та так, поки нічого особливого. Мене не скільки даних зблякла у світі нашої знахідки – шахти, через яку водили метеорит. І ієрархічні докази – це картковий будиночок, відзначила Рейчел. «Вилучи першу передумову, і одразу ж усе захітається» а в цьому випадку першою передумовою є місце знахідки. бо і воно. Щойно я прибув на льодовик, директор НАСА сказав мені, що камінь виявили в товщі трьохсотрічного льоду, і що його щільність перевищує щільність будь-якого каменя у цьому районі. І я сприйняв це як логічний доказ того факту, що камінь упав з неба. І ти, і всі ми. Середній рівень місту Нікелю, хоч і є переконливим, проте не може вважатися вирішальним доказом. Він дуже близький, утрутався Корки, який, вочевидь, уважно стежив за розмовою. Але ж все жодно не точний. Марлінсон неохоче кивнув. А ці небачені космічні жуки, додав Толанд, хоч і дуже дивні але насправді можуть виявитися нічим іншим, як надзвичайно древніми, глибоководними, ракоподібними. «А тут ще й кора плавлення», – підхопила Рейчел. «Дуже неприємно говорити про це», – зазначив Толанд, зернувши на корки. «Але чомусь починає здаватися, що негативних доказів тепер більше, ніж позитивних». «Наука грунтується не на здогадках», – зауважив Марлінсон, – а на реальних даних і доказах – хондри у цьому камені, безумовно, метеоритного походження. Я згоден з вами обома, що це все дуже підозріло, але хондри ми ігнорувати не можемо. Цей позитивний доказ є неспростовним, а негативні свідчення – непрямими і побічними». Рейчел спохмурніла. «І що ж це доводить?» «Нічого», – відповів Коркі. Хондри підтверджують, що ми маємо справу з метеоритом. Залишається єдине питання. Навіщо його все ж таки засунули в криву? Толондові дуже хотілося повірити в розмажливу логіку друга, але все одно щось у ній здавалося хибним. «Майко, не схоже, щоб я тебе переконав», – зауважив Марлінсон. Толонд розгублено зітхнув і поглянув на друга. «Я не знаю». «Їй-богу, два з трьох дійсно було досить непогано, корки. Але тепер ми вже дійшли до одного проти трьох. Я маю таке відчуття, що ми чогось не знаємо». «Попався», – подумав Кріс Гарпер. «Він уявив себе камеру в американській в'язниці, і по спині у нього побігли мурашки. Сенатор Секстон знає, що збрехав про програмне забезпечення супутника». Коли керівник відділу орбітального супутника сканера щільності відводив Габріель Еш до свого кабінету і зачиняв двері, його ненависть до директора НАСА щомиті зростала. Сьогодні ввечері Кріс дізнався про справжній масштаб підступності Лоуренса Екстрама. Мало того, що він примусив Гарпера брехати щодо справності програмного забезпечення супутника. Він іще й постарався підстрахуватися на той випадок, якщо Кріс раптом перелякається і передумає грати в його команді. «Докази при власненні грошей? Напевне, це шантаж», – подумав Гарпер. «Дуже хитрий шантаж. Хто повірить корупціонеру, що намагається затмарити найславетнішу мить у всій історії американської космонавтики?» Гарпер знав, на що здатен керівник НАСА заради порятунку рідної агенції. А зараз, після заяви про знахідку метеорита зі скам'янілостями, ставки зросли неймовірно. Кілька секунд Гарпер нервово ходив навколо великого столу, на якому стояла зменшена модель супутника-сканера, схожа на циліндричну призму з безлічю антен і лінз, захищених зеркальними екранами. Габріль сіла на стиляць, вичікувально дивлячись на співрозмовника. Слабкість і нудота змусили Гарпора пригадати, що так само почувався він і під час тієї жахливої прес-конференції. Він зіграв свою роль огидно, і опісля всі накинулися на нього розпитувати про це. Довелося брехати знову, кажучи, що того вечора він був хворий. На щастя, і колеги, і преса швидко забули його жилюгідний виступ. І тепер привод цієї брехні повернувся. Вирос обличчя Габріель Ешпом якшов. «Пане Гарпер, маючи ворогом директора НАСА, ви явно потребуєте сильного союзника. І сенатор Секстон готовий вам допомогти. Почнемо з брехні щодо програмного забезпечення супутника сканера. Розкажіть детально, що сталося». Гарпер зітхнув. Він зрозумів, що настав час говорити правду. От чорт, треба було з самого початку казати правду. Супутник-сканер вийшов на точну полярну орбіту, як і було заплановано. Габріель явно нудилася. Напевне, вона і так це знала. Далі. А потім сталася поломка. Коли ми переключилися на дослідження люду в пошуках аномалій, бортовий детектор вийшов із ладу. Так, зрозуміло. Гарпер пожбавішав. Передбачалося, що супутник достатньо швидко дослідить площу в тисячі акрів і знайде ділянки, де щільність люду виходить за рамки нормальної. Головним чином належало шукати розм'якшені ділянки, показники глобального потепління. Та якби траплялися інші відхилення від середніх значень, вони теж мали б фіксувати. План передбачав, що Супутник скануватиме територію за полярним колом протягом декількох тижнів і за цей час визначить усі аномалії, які можна буде використати для оцінки масштабів глобального потепління. Але після виходу з ладу програмного забезпечення Супутника не було ніякого пуття, сказала Габріель. НАСА довелося б вручну перевіряти дані сканування кожного квадратного дюйма льоду, розшукуючи аномальні ділянки. Гарпер кивнув, з болем пригадуючи кошмар власних промахів у програмуванні. На це пішли б десятки років. Ситуація була жахливою. Через похибку в програмуванні з цього супутника не було ніякої користі. А тут вибори на носі, і сенатор Сикстен нещадно критикує НАСА. Керівник проєкту тяжко зітхнув. «Ваша помилка виявилася згубною і для нас, і для президента. Більш недеречного часу придумати важко. Директор страшенно розлютився. Я обіцяв йому, що усуну неполадки під час наступного польоту шаттла. Нічого складного, всього-навсього замінити мікросхему з програмним забезпеченням супутника. Але було надто пізно». Екстром відправив мене у відпустку. Насправді ж мене звільнили. Сталося це місяць тому. Проте два тижні тому ви виступили перед телекамерами, оголосивши, що знайшли тимчасове розв'язані проблеми. Гарпер спохмурнів. То була жахлива помилка. Саме того дня мені додому зателефонував заклопотаний екстром і сказав, що з'явилася можливість себе реабілітувати. Я одразу же поїхав до офісу і зустрівся з ним. Він попросив виступити на прес-конференції та заявити, що знайде на спосіб відновити роботу супутника і через декілька тижнів будуть одержані дані. Сказав, що потім пояснить мені все детально. «І ви погодилися?» «Ні, я відмовився». Але ж за годину директор знову сидів у моєму офісі і цього разу із старшим радником президента. «Що?» – ушелешена спитала Габрєль. «А разом з Марджорі Тенч?» Гарпер кивнув і подумав. «За все життя не зустрічав огиднішої істоти». Удвох вони накинулися на мене, стверджуючи, що моя помилка буквально поставила НАСА і президента на край прірви. Тенч розповіла про плани сенатора приватизувати космічну агенцію, підкреслила, що я у боргу перед усіма і зобов'язаний виправити становище, а потім пояснила, як саме це треба зробити. Габріель напружено подалася вперед. «Продовжуйте!» Міс Тенч повідомила мене, що Білий Дім випадково одержав певні геологічні свідчення того, що в льодовому шельфі Мілна Лежить величезний метеорит, один з найбільших, з колись небудь найдених. Така знахідка може виявитися історичним досягненням космічної агенції. Габріель була приголомшена. Стривайте. Тобто вони дізналися про метеорит ще до того, як його виявив супутник? Саме так. Насправді супутник не мав до відкриття жодного стосунку. Лоуренс Екстрем і так знав про існування метеорита. Він дав мені координати і наказав провести супутник над шельфом, а потім удати, ніби ми виявили метеорит. Ви жартуєте? Саме так зреагував і я, коли мені запропонували взяти участь у тому шахрайстві. Вони відмовилися розповісти мені, як саме було виявлено метеорит. Однак містечно полягало, що це не має жодного значення. І що це ідеальна можливість для мене реабілітуватися за фіаско із супутником-сканером. Якщо я удам, ніби супутник-сканер виявив метеорит, то НАСА вихвалятиме мій проєкт як украй успішний та корисний, а президентський рейтинг різко піде угору. Габрія була повністю приголомшена. Звісно, ви не могли оголосити про відкриття метеорита ДОТи, доки не заявите, що програмне забезпечення знову в порядку. Так Гарпер кивнув. Саме тому я і брехав на прес-конференції. Мене до цього змусили. Тенч і директор були немилосердні. Постійно нагадували, що я підвів усіх на світі. Президент фінансував мій проєкт. Наса витратила на нього роки роботи, а я все знищив своїм нехлюйством у програмуванні. І вам довелося погодитися допомогти їм. Я просто не мав вибору. Якби я не зробив цього, моїй кар'єрі настав би кінець. Проте, якби не моя помилка, супутник сам би виявив метеорит. Тому брехня здалася тоді зовсім неозначною. Я знайшов для себе виправдання». Програмне забезпечення все одно полагодять через декілька місяців, коли полетіть наступна експедиція, а я просто оголошу про очікувані результати трохи раніше. Габріель присвиснула. Невеличка брехня, що дозволила скористатися результатами відкриття метеорита. Гарперові стало зле від самої згадки при це. Ось так. Підкаряючись наказу директора, я виступив на прес-конференції і заявив, що знайшов тимчасове розв'язання проблеми детектора аномалій. Потім почекав декілька днів і провів супутник безпосередньо над метеоритом за координатами Лоренса Екстрена. Потім, згідно з субординацією, я подзвонив керівнику програм спостереження за землею і повідомив, що в шельфовій кризі супутник зафіксував аномалію високої щільності. Передав координати і натякнув, що там цілком може виявитися метеорит. НАСА відправила на острів невеликий загін, щоб узяти проби. Саме тоді всю цю операцію і засекретили. Отже, особисто ви до сьогоднішнього дня навіть не подозрювали про існування в метеориті скам'янілості. «Не лише я, а й решта співробітників у штаб-квартирі. Ми всі просто шоковані. Тепер приятелі називають мене героєм, тому що я виявив докази існування позаземних біологічних форм, а я не знаю, що й казати». Гавріель довго мовчала, уважно дивлячись на Гарпера своїми темними очима. «Але якщо не супутник виявив метеорит у льоду, то як керівник агінці дізнався про нього?» «Дехто?» – знайшов його раніше. «Дехто?» «Хто саме?» Гарпер зітхнув. Канадський геолог через Брофі, дослідник острова Елсмір. Очевидно, він проводив геологічне зондування, шалфомільна, і випадково виявив у люду величезний метеорит. Він повідомив про це по радіо, а НАСА випадково перехопила це повідомлення. з сподобом подивилася на інженера. Напевно, той канадець, страшенно розлючений, що Наса, вкрала у нього славу першовідкривача, ні, відповів Гарпер і мимоволі здригнувся. Цей чоловік вельми вчасно помер. Майкл Толанд заплющив очі і прислухався до монотонного гудіння двигуна літака. Він вирішив не думати про метеорит, аж поки вони не повернуться до Вашингтона. Якщо вірити корки, хондри були вирішальним доказом. Камінь, що застряв у Людовика Умілна, міг бути тільки метеоритом. Рейчел не втрачала надії одержати ясну відповідь для Вільяма Пікерінга до моменту посадки, але всі її міркування, так чи інакше, заходили в безвихідь саме через хондри. Попри те, що характеристики метеорита викликали підозру, він залишався справжнім. Що ж... «Нехай так і буде!» Рейчел сумніву, пережила потрясіння, коли вони ледь не загинули на Крижині. То він був вражений її мужністю і гнучкістю її психіки. Ще недавно смерть дивилася їм у вічі, а Рейчел уже зуміла перебороти шок і зосередитися на поточній проблемі, розвінчати чи підтвердити достовірність метеорита, а також з'ясувати, хто і навіщо – Хотів їх убити. Більшу частину шляху Ричел просиділа поруч із Толандом. Попри пережити кошмар спілкування з нею, давала йому радість. Кілька хвилин тому, коли вона пішла до туалету, Майкл із здивуванням виявив, що встиг за нею скучити. «Цікаво, коли я востаннє нудьгував за якоюсь іншою жінкою, окрім Селії», – подумав він. «Пане Толанд». Майкл підвів голову. З кабіни визирав пілот. «Ви просили сказати, коли ми опинимося в межах телефонного зв'язку з вашим кораблем. Якщо хочете, можу зараз з'єднати. Дякую», – сказав Толант і рушив по проходу. Увійшовши до кабіни, він зателефонував хлопцям зі свого екіпажу. Хотів попередити їх, щоб не з'являтися ще приблизно два-три дні». Зрозуміло, Толанд не збирався повідомляти їм про халепу, в яку ускочив. Після декілька гудків Толанд здивовано почув, як підключилася корабельна система комунікації «Шинком-2100». Але прозвучали незвичне професійне вічливе вітання, а грубовато веселе звернення одного членів команди штатного жартівника. «Привіт, привіт, це Гоя!» пролунав записаний голос. «Вибачте, що тут нікого немає, але річ у тім, що нас викрала зграя гігантських вошей. А якщо чесно, то ми дозволили собі ненадовго зійти на берег, щоб відсоткувати великий для Майкла день. Ми страх, як пишаємося ним. Можете залишити своє повідомлення, і завтра, коли протрезвіємо, ми з вами зв'яжемося. Чао!» Несіть нас уперед, космічні воші!» Толан засміявся. Він уже встиг скучити за своїми хлопцями і зрадів, дізнавшись, що вони дивилися прес-конференцію по телевізору. Добре, що вони вирушили на берег. Коли йому подзвонив президент, Майкл швидко зібрався і поїхав, кинувши товаришів. А сидіти на кораблі без діла – це ж здоріти можна. Хоча автовідповідачі повідомив, що всі зійшли на берег, Хтось усе одно мав залишитися, щоб стежити за судном, з огляду на сильний течій там, де воно зараз стояло на якорі. Толанд набрав цифровий код – лінію внутрішнього авіавідповідача. На ньому, напевно, записане послання, адресоване «Особисто йому». прозвучав один гудок «Є повідомлення», то був той самий грубувато-веселий голос «Привіт, Майку». «Шо? Просто неймовірне! Якщо ти чуєш моє послання, то, бомо цієї миті, отримуєш поздоровлення від гостей на шикарній вечірці в Білому домі. І думаєш, куди ж це ми всі поділися? Друже, вибач за те, що ми пішли з корабля, але сам розумієш, ця ніч не для безалкогольних напоїв. Не хвилюйся, ми дуже міцно поставили гою на якір і залишили горіти світло на вході до рубки». Потайки, сподіваємося, що нашу посудину хто-небудь вкраде, і тоді NBC купить тобі новий корабель. Не хвилюйся, я жартую. Ксавія погодилася залишитися на борту стежити за порядком. Вона заявила, що вважає за краще посидіти на самоті, а не святкувати разом з натовпом п'яних рибалок. Уявляєш? Толант посміхнувся, розрадівши, що корабель під наглядом. Ксавія була жінкою дуже серйозною і не любила галасливі гулянки. Шанований морський геолог, ця жінка славилася здатністю говорити те, що думає, і саркастичною прямотою. «Треба сказати, Майко, – продовжував голос на автовідповіддачеві, – що вечір сьогодні просто, приголомшливий. Тепер ти пишаєшся, що ти науковець, так? Усі теревенять про те, наскільки вигідне це відкриття для нас. Втім, нехай ця НАСА йде у дупу. Для нас це ще краще. Напевно, після всього, що відбулося сьогодні, рейтинг дивовижних морів підніметься на декілька мільйонів пунктів. Тепер ти зірка чоловіча, справжня, вітаємо, зроблено бездоганно. У трубці пролунала приглушена розмова. Потім знову той самий голос сказав. «До речі, про Ксавію. Щоб ти не надто носа задирав, вона хоче й тебе за щось вишпити. Ось послухай. На автовідповідачі зазвучав гостре, як бритва, голос Ксавії: Майко, ти Божество і так далі, і тому подібне. І оскільки я тебе так люблю, то погодилася сьогодні побути нянькою твоєї іржавої до історичної бляшанки. А якщо чесно, то я не проти хоч трошки побути осторонь від цього натопто хуліганів, яких ти чомусь називаєш ученими. А ще додатково до ролі няньки мені доручили зміцнити репутацію злої корабельної відьми і зробити все від мене залежне, щоб не допустити твого перетворення на самозакоханого хвалька. Звичайно, після такого успіху це може виявитися справою нелегкою, тому я зверну твою увагу на ляпсус у фільмі. Так-так, саме ляпсус ти розчув правильно. Рідкісний для Майкла Толанда випадок грубої, логічної помилки. Не хвилюйся, на землі живуть лише три людини, здатні це помітити. І всі вони придуркуваті морські геологи, що без найменшого націку на почуття гумору. Приблизно як я. «Ти же знаєш, що говорять про нас геологів. Ми повсякчасно шукаємо помилки». Вона розсміялася. У будь-якому випадку ця нісенітниця, дрібниця. Крихітна деталь з області петрології. І говорю я про неї виключно для того, щоб зробити тобі гедуту, і зіпсувати вечір, адже ти можеш одержати стосовно цього пару дзвінків, тому я і вирішила тебе попередити, щоб у розмовах зі сторонніми ти не здавався повним ідіотом, хоча, як ми всі знаємо, ти саме такий і є». Вона знову розсміялася. «Я не дуже вписуюся у всякі такі вечірки, тому я і залишилася на борту». «Не переймайся і не передзвонюй мені. Я увімкнула автовідповідач, тому що чортова преса дзвонить безпререрно. Сьогодні ти справжня зірка, навіть попри ляпсус. Я тебе все поясню, як і ти повернешся. Чао». На лінії запала тиша. Майкл Толанд спохмурнів. Помилка в його документальному фільмі. Рейчел Секстон стояла в туалеті літака і уважно розглядала своє відображення у дзеркалі. Яка бліда, змарніла, подумала вона, набагато гірше, ніж припускала. Жахливі події сьогоднішнього дня дорого їй обійшлися. Цікаво, коли ж припиниться оце тремтіння і коли вона зможе без страху дивитися на океан, знявши берет, видане їй на підводному човні Шорлота. Рейчел розпустила волосся. «Так, наче краще», – подумала вона. «Принаймні, більше схожа на саму себе». Дивлячись в очі власному відзеркаленню, вона побачила сильну втому. Але під нею відчувалася рішучість. Рейчел усвідомлювала, що це у неї від матері. Ніхто не сміє їй указувати, що робити. Цікаво, чи бачила її матір те, що сталося?» «Хтось намагався вбити мене, мамо, хтось намагався вбити нас усіх». Уже вкотре за ці декілька годин вона перебрала подумки імена ймовірних злочинців. Лоуренс Екстром, Марджорі Тенч, Зак Герні. Кожен мав свої мотиви, а найгірше те, що кожен володів достатніми засобами. «Президент нічого не підозрює», – сказала Рейчел сама собі. Їй дуже хотілося вірити, що людина, яку вона побажала набагато більше за власного батька, є лише безневинним спостерігачем у цьому загадковому спектаклі. Ми і досі нічого не знаємо. Не знаємо, хто і чому. Рейчел дуже хотіла б мати відповіді на ці запитання від Вільяма Пікерінга, але натомість виникали лише нові проблеми. Вийшовши з туалету, Рейчел здивувалася, не побачивши на місці Майкла Толанда. Корки дрімав поруч. Вона озирнулася і помітила, як Майкл вийшов з кабіни, а пілот повісив на місце, слухавку радіотелефону. В очах ученого читалася тривога. Що трапилося? спитала Рейчел. Толанд похмуро переповів звістку. Помилка в його фільмі. Рейчел вирішила, що Майк надміру драматизує те, що сталося. Найпевніше, це якась дрібниця. Вона не сказала, у чому конкретно полягає помилка. Щось із області петрології, тобто структури каменю. Так, сказала, що окрім неї це можуть помітити лише жменька фахівців-геологів, таке відчуття, що та моя помилка стосується складу метеорита. Рейчел аж рота розкрила. Вона зрозуміла, про що йдеться. Хондри? Не знаю, але цей збіг може бути випадковим. Рейчел погодилася. Саме хондри залишалися тією ниточкою, на якій і досі міцно тримався доказ достовірності метеорита. Курки прокинувся, протер очі. Що тут відбувається? Толанд розповів. Астрофізик Незадоволено скривився і похитав головою. З хондрами проблем немає, Майко, ніяк не може бути. Усі денні у тебе від наса і від мене вони бездоганні. Тоді яку іншу петрологічну помилку я міг зробити? Хто знає? А що взагалі можуть знати про хондри морські геологи? Гадки не маю, але вона говорила дуже впевнено. «Враховуючи обставини, – зауважила Рейчел, – гадаю, що ми повинні спочатку поговорити з цією жінкою, а вже потім – з пікерінгом». Толанд знизив плечима. «Я чотири рази набирав номер, але вмикався автовідповідач. Швидше за все вона в гідролабораторії та нічого не чує, і до ранку навряд чи одержить мої повідомлення. Толанд замовк, дивлячись на годинник. Хоча... Хоча що?» Океанограф пильно поглянув на Рейчел. «А чому ти вважаєш за важливіше поговорити спочатку з Ксавією, а вже потім з пікерінгом? А якщо вона дійсно скаже щось про хондри? Я вважаю, це критично важливе. Зараз у нашому розпорядженні вельми суперечливі відомості». Вільям Пікерінг – людина, яка звикла одержувати ясні і точні відповіді. Отже, до моменту зустрічі з ним, мені хотілося б мати щось конкретне, на що він міг би спиратися у своїх діях. У такому разі нам доведеться зробити зупинку. Рейчел отитеріла. На твоєму кораблі? Він біля узбережжя Нью-Джерсі, майже прямо по курсу на Вашингтон. «Поговоримо з Ксавією і з'ясуємо, що вона знає. У корки є зразок, і якщо Ксавії знадобляться якісь мінералогічні тести, вона цілком зможе їх зробити, оскільки на човні є прекрасна оснащена лабораторія. Гадаю, нам знадобляться не більше години, щоб веде ті остаточних висновків». Рейчел відчула раптовий приплив тривоги. «Думка про нову і несподівану зустріч з океаном, Злякала її. «Однозначні висновки!» – заспокоювала вона себе. Пікі Рінгу потрібні однозначні відповіді. Дельта один зрадів, опинившись на твердому ґрунті. Літак Аврора, попри те, що його силова установка працювала лише на половину потужності, а також на те, що він летів обхідним океанським маршрутом, Завершив свою подорож менш ніж за дві години і таким чином забезпечив групі «Дельта» добрячу перевагу в часі, щоб вони встигли зайняти позицію і приготуватися до замовного вбивства. Тепер приземлившись на приватну злітно-посадкову смугу біля округу Колумбія, бійці «Дельти» вийшли з літака і пересіли на інший вид транспорту гелікоптер ОАЖ-58Д OH Кайова Воріріор. І знову контролер постарався забезпечити нам найкращий засіб пересування», – подумав Дельта-1. «Каййова Кайова Воріріор, початково спроєктований як легкий розвідувальний гелікоптер, був модернізований і в результаті перетворився на представника найновішої породи штормових вертольотів. Творці «Каййови» пишалися тим – що на ній було встановлено інфрачервону систему термального бачення і автономне лазерне наведення таких високоточних типів зброї, як ракети «Стінгер» типу «Повітря-повітря» і Hellfire. Потужний цифровий процесор забезпечував одночасний супровід одразу 6 цілей. Мало хто з ворогів бачив Кайову зблизька, а ще менше – Залишилося живих після її удару, тому про неї мало хто знав. Сівши у крісла пілота і пристібаючи рімень, «Дельта-1» відчув звичний приплив адреналіну. Він проходив на цій вертушці підготовку і літав на ній тричі. Звісно, йому ще ніколи не доводилося вилітати на цьому гелікоптері на вбивство американського високопосадовця. Ця машина ідеальна для такої роботи, Подумки зазначив він. Встановлені на гелікоптері двигун ролс ройс алісон та напівжорсткі спарані лопаті робили його практично нечутним. Тобто об'єкти на землі здогадувалися про його присутність тільки тоді, коли він з'являвся у них над головами. А завдяки тому, що ця машина могла літати всліпу, без вогнів, була пофарбована у чорний колір та не мала рефлекторних хвостових цифр, вона була практично невидимою для супротивника, якщо той, звісно, не мав у розпорядженні радара. Безшумний чорний гелікоптер. Творці шпигунських теорій та конспірологи аж казилися через ті вертольоти. Дехто стверджував, що чорні вертушки були доказом існування – штурмовиків нового світового порядку під командуванням ООН. Інші заявляли, що то не гелікоптори, а безшумні зонди прибульців. А ті, кому вдалося побачити Кайови, що летіли в нічному небі щільним бойовим порядком з увімкненими вогнями, прийняли їх за набагато більший літальний апарат, літаючи тарілку зі здатністю до вертикального підйому і посадки. Вони знову помилилися, але військовим подобалися такі помилки. Під час останнього таємного завдання «Дельта-1» літав на Каюві, оснащеній найновішою та найсекретнішою військовою технологією США – хитромудрим голографічним пристроєм, що дістав назву «дим» та «дзеркала», тобто голографічні картинки, намальовані в небі на територію супротивника. Кайова, на якій літав Дельта-1, використовувала цю технологію для створення надзенітними установками ворога зображень військових літаків США. Зенітники впадали в паніку і вчиняли безладну стрілянину по примарах, що над ними кружляли. А коли у них закінчувалися боєприпаси, на завдання виходили справжні літаки. Коли спецназівці піднялися над злітною смугою, у вухах «Дельта-1» і досі лунали слова контролера «Ви отримали іншу ціль». Це звучало принизливою недооцінкою, зважаючи на високий статус майбутньої жертви. Однак «Дельта-1» нагадав собі, що його робота – не ставити запитання, а виконувати накази. Його команда отримала завдання, і вони мали виконати його. Відповідно до вказаного методу, хоч би яким шокуючим цей метод не був. Чорт, дуже хотілося б сподіватися, що контролер упевнений, що робить правильний крок. Піднявши Кайову, Дельта-1 спрямував її на південний захід. Він кілька разів бачив меморіал Рузвельта, але з повітря ще ніколи. Отже, першим цей метеорит знайшов «Канадський геолог», – здивовано сказала Габріель Еш, невмигно дивлячись на програміста Кріса Гарпера. І цей канадець уже помер. Гарпер хмуро кивнув. «А ви вже давно про це знаєте?» – суворо спитала вона. «Тижнів зо два. Директор та Марджорі Тенч знали, що після того, як вони змусили мене давати неправдиві свідчення на прес-конференції, дороги назад у мене немає» і тому розповіли, як насправді було знайдено метеорит. Супутник-сканер не має жодного стосунку до знахідки. Габріель і гадки не мала, куди виведеться інформація, але в її вибуховості вона не сумнівалася. Що ж це погана новина для Марджорі Тенч і чудова для сенатора? Як я уже казав, продовжив Гарпер із похмурим виглядом, Насправді метеорит знайшли завдяки перехопленому радіосигналу. Ви що-небудь знаєте про програму під назвою «Інспіре». Габріель не змогла пригадати. Якщо коротко сказав Гарпер, то це низка, наднизкочастотних радіоприймачів біля північного полюса, що фіксують звуки Землі, плазменне хвильове випромінювання полярного сяйва, широкодіапазонні імпульси блискавок і таке інше. Зрозуміло. Кілька тижнів тому радіоприймачі програми зафіксували випадкову передачу з острова Елсмір, то канадський геолог кликав на допомогу, використовуючи наднизьку частоту. Гарпер мить замовк. Насправді ця частота була такою низькою, що жодне інше устаткування, крім насівських спеціальних радіоприймачів, її не могло прийняти. І ми припустили, що геолог таким чином навмисне, збільшує довжину хвилі. Незрозуміло, Тобто здійснював передачу на наднизькій частоті, щоби покрити максимальну відстань. Не забувайте, що цей чоловік – перебував в Бознаде, і тому, напевніше, його б не почули, якби він передавав сигнали на стандартній частоті. А пройшло ішлося в його повідомленні. Та передача була короткою. Канадець сповістив, що займався скануванням Криги на льодовому шельфі Мілна і зафіксував аномально високу щільність. Тоді він припустив, що то гігантський метеорит. Але під час виконання досліджень він потрапив у бурю, Геолог повідомив свої координати і попросив надати порятунок. Назівський пункт стеження послав на порятунок літак з військової бази в Туле. Вони шукали його багато годин і нарешті знайшли за багато міль від початково вказаних координат. Він лежав мертвий на дні розщілини, разом зі своїми собаками та саньми. Вочевидь, він спробував утекти від бурі, але його засліпила хурделиця, він збився з дороги і впав у розщілину. Габрель з цікавістю замислилася над почутим, а потім сказала, тобто Наса, несподівано, першою дізналася про метеорит. Саме так – Іронія полягає в тому, що якби моє програмне забезпечення працювало справно, то супутник зафіксував би метеорит на тиждень раніше за канадця. Такий дивний збіг змусив Габріель надовго замислитися. Метеорит, що пролежав у кризі 300 років, було ледь не виявлено двічі впродовж того самого тижня. Та отож, дещо дивно, але в науці таки трапляється, то пусто, то густо – річ у тім, що керівник Насов вважав, що це все одно мало бути наше відкриття, якби я добре впорався із програмою. І він сказав мені, що оскільки канадець уже мертвий, то найліпший вихід із ситуації – скоригувати орбіту супутника і провести його над місцевістю, яку вказав загиблий геолог у своїй предсмертній радіопередачі. У такому разі можна було удати, що це я без сторонньої допомоги вивив моторит і таким чином хоч трохи врятувати обличчя і поправити ситуацію. І саме це ви і зробили. Я ж казав, що не мав вибору, бо і так уже підвів НАСА. Гарпер намить замовк. «Однак сьогодні, коли я почув на прес-конференції президента, що знайдений метеорит містить скам'янілі рештки, ви були приголомшені. Та де там? Нокаутований? А як ви гадаєте, Лоуренс Екстрон уже знав про ці викопні рештки, коли вимагав від вас вдати, ніби ви відкрили метеорит за допомогою супутника сканера». Не можу навіть уявити, яким чином він міг би про це дізнатися. Метеорит лежав собі в тощі криги, неторканий, аж поки туди не прибула перша команда НАСА. Наскільки я можу судити, НАСА нічого не знала про скам'янілі рештки, аж поки не зробила свердловини, щоб отримати зразки і рентгенівські снімки». Коли вони просили мене збрехати про знахідку, то гадали, що матимуть великий метеорит і скромний успіх. А коли вони туди дісталися, то збагнули, яку історичну знахідку насправді зробили. Габріль аж подих перехопила від збудження. Доктори Гарпер ви дасте свідчення у суді про те, що НАСА та Білий Дім змусили вас брехати про начебто полагоджене програмне забезпечення супутника. Я не знаю, перелякано відповів Гарпер, космічному відомству, і цьому відкриттю буде завдано шкоди, яку навіть важко собі уявити. Пане Гарпер, ми з вами прекрасно знаємо, що цей метеорит залишається прекрасним відкриттям, «Незалежно від того, як його було знайдено. Річ у тім, що ви збрехали американському народу, і він має право знати, що супутник – не зовсім те, за що його намагається видати НАСА». «Не знаю. Не знаю. Я зневажаю директора, але ж мої колеги – вони добрі, пристойні люди». Саме тому вони і заслуговують знати, що їх ввели в оману. А докази про мою участь у привласненні державних коштів? Можете про це забути, відмахнулася Габріель, яка сама мало не забула про свій трюк. Я скажу сенаторові, що вам нічого не відомо, і що це звичайна подтасовка. Керівник НАСА підстрахувався, щоб ви мовчали про супутник». «А сенатор зможе мене захистити?» «Безперечно. Ви ж не зробили нічого поганого. Просто виконували наказ. Окрім того, маючи ту інформацію, яку ви щойно мені сповістили, про канадського геолога, сенатор навряд чи порушить питання про привласнення коштів. Ми зможемо цілком і повністю зосередитися на тому, що НАСА дезин – дезинформація».